Iubiți pe vreșmași voștri! Faceți bine celor ce vă uresc! cuvântați pe cei ce vă blastămă, rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi! Dacă te bate cineva peste o falcă, îmbarcei și pe cealaltă. Dacă ți ia cineva haina cu sila, nu-l opri să-ți ia și cămașa. Oricui îți cere, dăi! Și celui ce-ți, Ia cu silă ale tale, nu îi le cere înapoi. Ce voiți să vă facă voi oamenii? Faceți-le și voi la fel. Dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată vise cu bine? Și păcătoșii iubesc pe cei ce iubesc pe ei? Dacă faceți bine celor ce vă fac bine, ce răsplată vise cu bine? Și păcătoșii fac așa. Și dacă dați cu împrumut acelora de la care deșdui să luați înapoi, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii dau cu împrumut păcătoșilor, ca să ia înapoi în Voi însă, iubiți pe vrășmașii voștri, faceți bine și dați cu împrumut, fără să ne nădăjduiți ceva în schimb. Și răsplata voastră va fi mare și veți fi fii celui prea înalt.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 De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau, cum poți să zici fratelui tău? Frate, lasă-mă să scot paiul din ochi. Și când colo, tu nu vezi bârna din ochiul tău. fă arnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea de deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Nu este niciun pom bun